Jag... Mm. <skratt> <skratt> <skratt> vad då? Två ord, eller två och ett halvt ord Ja Sen gav du upp <skratt> <skratt> Vad var det som gick fel? <skratt> jag vet inte, jag orkar inte <skratt> <skratt> Vi lägger ner skiten Tills det blir oh. höst i alla fall Ja <skratt> Försök igen då <skratt> <skratt> oh, det är så varmt, okej okay. Tungan bara smälte på dig. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. <laughs> Paransetical uh. Shit, motherfucker, ass tits cunt, cock. Motherfucker, shit, ass tits Motherfucker, shit, come on Pickity fuck, pickity fuck Pickity fuck, pickity fuck, pick So, hello everybody This is uh, Tommy uh, Luddos podcast How are you doing, Tommy? It's great here Yeah But you you should keep it in English Ska vi Because slå internationellt? That's the new thing uh, Regarding podcasts. Vilka är det som att I... börja med engelska då? Yeah, I don't know. Maybe you and me can be the first uh, duo. That you, does and I, this. Lude. you and you I, eller I, ja. Yeah. Nu, ska, nu ska jag vara engelsk Grammatik nazist här. Ja, Yeah, uh, så, so, so how How how ha, ha, ha, ha, ha, Um, jag var i Bollnäs. Yeah, you have been in Bollnose. I Bollnäs jag hälsar på uh, pappa och syster. Ja, yeah. vet du vad? Uh, jag... Vi får, vi får testa det här med att uh, köra på engelska när jag är full. För att jag pratar så otroligt mycket bättre engelska på fyllan än vad jag gör när jag är nykter, känner jag. Du, du uh, tror det? Ja, precis. Men nu, nu tänker jag efter. Det blir fel. Det blir fel när man tänker. Ja, ja precis. Nej. Eller, det är väl rätt töntigt att liksom vara typ, två svenska killar och, och så börja köra sin podcast på engelska, eller? Är det någon som har gjort det där? Ja. Vilka då? Jag har koll på det. Alltså, det, är, det är skönt. skönt. Fredrik har ingen Fredrik. koll på någonting. Filip och Fredrik har lagt ner sin podcast. Och ja, premiär för sin... ja. Nej, de hade premiär för sin nya igår, tror jag. <laughs> Eller om det är nästa torsdag. Och de kör på engelska. <laughs> de pratar inte jättebra engelska, heller. Jag tycker inte det. De låter Nej. jävligt svenska. Ja, men det gör väl alla svenskar som pratar engelska låter väl jävligt svenska. Mm. Och, och de som inte gör det, då hör man ändå att det de där inte får jag är... Bli. Ja, men du är ju bättre på engelska än vad jag är. Inte på att prata, eller? Jo. Nej, okej. Okay, var, var bättre på att skriva engelska. Jag är skitbra eller? på, på så här skriva och förstå och sådär mm. uh, typ det, om jag var en X-man då skulle det, det typ vara min superkraft Varför är du bra på engelska för dem? För jag vet varför jag, alltså nu sitter jag nu kommer jag säga, jag är bra på engelska, folk hörde precis att jag, men som sagt, det, det, det är svårare att prata, det är lättare att läsa och förstå Ja, mm. uh, och, alltså jag Varför tror du att du är bra på det för? För jag anser också att jag är bra på det Ja, uh, uh, tv och tv-spel Ja, uh, och musik uh, Mm. Uh. Det är samma här. Film för mig. Mycket film. Jag köpte jättemycket piratkopior uh, under min gym gymnasietid. Då man köpte piratkopior? <laughs> ja, jo, har du aldrig gjort det? Nej. Jo, jo. Det här, det, Jag, laddade det här, hem. Det. Jag laddade hem piratkopior. Jo, men det här alltså det här var innan du kunde ladda hem filmer. Mm. Alltså det här var ju precis när internet hade startat. Vet du hur man fick tag på filmer tidigt då, Tommy? Gatuförsäljare. Ja, det här är vi preskriberat nu. Eh, jag kände en kille som kände en kille, så att säga. Lite Och som den här när man kille... köper gräs idag. Lite så. Och den här killen då, eh, han hade då en eh, laserdisk-spelare. Är du med mig? Ja. Mm. Äh, Vet du men vad la laserdisk... laserdisk... är så här jättestora. Det är inte så här cd-skivor, där. Nej, de är ju stora som LPS-skivor. stora. Ja, och grejen är den att det här var ju också på den tiden när det liksom fortfarande skildes. Uh, alltså, nu har ju typ biofilmer premiär samtidigt i hela världen. Ja. Uh, då, så var det inte här. Ja, precis. Ibland inte. Nej, ibland har vi till och med premiär tidigare. Ja. Än typ USA. Ja. Men då var det ju så att USA var ju före. Så att, då, filmerna kom ju typ på laserdisk samtidigt som hade bio premiär här i Sverige. Ja. Och han köpte ju... Uh, han ha, köpte ju allt. Eh, och så fick man lämna Jag tror det var Om det var 80 spänn plus en VHS-kassett Så fick man filmen på VHSen då då, Som han kopierade Och det var ju typ det han gick runt på Den här killen ja. Han hade ju världens eh, Lyx eh, ljudan. Liksom, han hade som ett biorum liksom, Och han typ bara kopierade filmer Och grej var den att man, man fick Det fanns en affär i Uppsala som sålde Laserdisk Och deras liksom, så här, kommande filmer det var den man bockade i, vad man ville ha. För han köpte ju allt. Liksom. Och, och den killen, det var Rick Falkvinge. Som bekant så är ju mina föräldrar hos mig. Um, och mig. Vet du vad jag och min pappa har börjat göra? Ha gjort? Jag var inte riktigt hängde... bekant med det. Har de varit i hänga eller? Nej. Men, men lägga av, det pratade vi om ju förra veckan. Men jag, jag tror att de hade åkt hem nu. Nej, de är fortfarande kvar. Okej. Okay. Ja, de ska ju passa barnen och sådär när jag jobbar, vet du. Mm. Så barnen får sommarlov. Mm. Eh, vet, du vad, vet du vad jag och pappa har, har börjat göra? Alltså mamma var med till en början, men hon orkar inte på samma sätt. Så hon tittar in då och då. Eh, eller, eller eller vänta, det är faktiskt två saker. Vet du vad vi har gjort? Nej. Eh, vi har byggt en modellbil ihop. Oj. Ja. Fiffan, det är inte så jävla roligt alltså. Man har ju alldeles för stora fingrar Det är jättesvårt uh, Men det är, inte, det, är inte, det är inte det Jag vill, vill, vill ta upp här uh, Jag har introducerat Min pappa för uh, Breaking Bad Aha, okej. Okay. Mm, och han Diggade uh, Skarpt ska jag säga uh, Han beställde uh, En, en t-shirt häromdagen uh. Med Walter White på okay. Så pass cool tycker han Att serien är Gabriella såg ju den här när hon var i Österrike tror jag eller nåt där. Tyskland, Österrike eller något sånt där. Så såg mm. hon en så här he, vad heter den? Hernandos del Porys hermanos. Ja, hon såg den t-shirten. Och så tog mm. hon en bild på den och skickade MMS till mig och sa tror du Ludde skulle vilja ha den här? Vad svarade du då? Ludde har den där. Nå. Ja. Och då skickar hon tillbaka självklart. Nå, ja. Precis. Det är lite så, ja, är. Ja. Eh, och det är jättekul att, att, att pappa uppskattade det. Men grejen är den, det här blir ju, det var ju faktiskt ett av mina, ett av mina nyårslöften. Jag tycker du är töntigt med din nyårslöften, så då ville jag, jag jag gav ju nyårslöften som jag vet att liksom det här går att hålla. Och det var att få din farsa att titta på Breaking Bad. Nej, ett av dem var att jag skulle se Breaking Bad en gång till. Eh, ja, jag vet, men det är genomförbart, eller hur? Ja, ah, ju. Jo. Men ja. fy fan vad jag skulle tycka det var tråkigt. Jag förstår jag tänker? Jag kan ju inte se att jag ser det två gånger det där. Och det är det jag vill prata om Tommy. Ja. Nämligen. Ja. Uh, för att saken är den också. Samtidigt som jag kollar nu genom Breaking Bad med, med pappa min. Så har jag även börjat titta på Twin Peaks mm. igen. Som du också har sett förut. Ja, jag tror... Alltså det kan vara typ tionde gången jag kollar på Twin Peaks. Så när du, när du tittar på en tv-serie, man behöver inte vara rädd för att spoila för dig då. Hur menar du? Att du bryr dig ju inte om storyn. Alltså du och har ju allt... behållning även om du vet vad som händer. Ja, Så då kan men... jag bara gå och spoila skit nu allt du tittar på. Jag kan ju spara skit i nu Game of Thrones. Det kan du ju inte alls göra. Är... Gabriella som har läst böcker, de kan ju komma och berätta allt som ska hända för dig. Ja, i och för sig, jag sitter och tittar på Game of Thrones igen från början också. Ja, och du vet ju vad som kommer hända. Ja. Och du tycker det är äh, kul ändå. Fråga mig om jag tyckte det var jobbigt när det var Red Wedding igen. Tyckte du det var jobbigt när det var Red Wedding igen? Jag tyckte det var skitjobbigt. Ja. Fråga mig om jag började, om jag började gråta när jag spelade inledningen på The Last of Us. Började du för, gråta äh, när du spelade inledningen på The Last of Us? Ja, ja. fast jag har gjort det en gång tidigare. Ja. Jag, jag, vet, jag vill höra hur du fungerar. För grejen är den att ta exempel som Twin Peaks. Då. Eh, som jag har sagt så sjukt många gånger. Eh, och, och, och det jag kan konstatera nu när jag sitter och tittar på det igen är att Twin Peaks är utan tvekan min bästa tv-serie. Det finns ingen annan tv-serie som jag tycker är lika bra som Twin Peaks. Jag har inte ens sett den. Och det baserar ju dels då på att jag ja, har ha sett den så pass många gånger och vill se den igen. Uh, in, jag tycker liksom inte att det är tråkigt. Uh, lite samma sak som nu när jag börjar kolla på Breaking Bad igen. Då. Mm. Uh, den, är, den blir ju ännu bättre nu. Andra vändan. När jag vet liksom både Jessys och Walters resa. När jag vet hur den kommer sluta. Eh, alltså jag har ju snappat upp saker nu eh, som jag inte liksom tänkte på första gången när jag kollar igenom det. Så då gör, man, ta... det en, då gör man det en tjänst om man, om man spoilar i Game of Thrones? Nej, lägg av. Men då det är det du sitter och säger, att det blir bättre när du vet vad som kommer hända. Nej, det blir bättre när jag har fått upplevt det en gång tidigare. Om det var en bra upplevelse, då blir upplevelsen bättre andra gången. Jaha, så det är inte där att du vet vad som kommer hända. Nej, det är inte det, utan jag ser ju andra saker. Bara som första avsnittet till exempel eh, i Breaking Bad. och, och det är också de, Den serien är ju så otroligt bra. Den är ju så välskriven så att det, är ju, det är ju fan, det är skrämmande hur välskriven den serien är. Ja. Mm. Um, jo, bara, det är bara så här små saker. Liksom, det är jättetidigt i första avsnittet så, vad heter det? När Walter kör sin bil så får inte han igen handskvacket. Ja. Mm. Och så liksom försöker han en gång och, och sen försöker han en gång till. Och så. Och man bara, ja, nu ja. Men vänta bara. Va? Nu, nu har jag missat någonting. Att Han blir liksom inte arg över att hans facket inte går igen. Ah, ah, ja, ja. Ah, ja. Det blir han ju sen, ah. så att säga. Men sen, det, när, när det kommer till hur, hur Breaking Bad är skrivet så tycker jag ändå att, att de använder korkade beslut som en krycka lite för mycket ibland. Mm. Folk fattar korkade beslut. Och tar onödiga det, risker. Det är det, precis. Det här är också en kul grej. grej för det du säger nu. För så tänkte jag också när jag tittade på första, första första gången mm. Och speciellt då Walters beslut och sånt För det känns ju ändå som att det är han som är mest beslutsfattare Av han och Jesse i deras deal så att säga Sen gör ju Jesse korkade saker vid sidan om mm. Men grejen är den, jag tycker att nu när jag tittar på det andra gången så bara, för fan vad han är smart egentligen, Walt White. Oj, jo, det är han absolut. Hela tiden. Och bara en sån sak som... Ha, fast som det blir jag... lite så här högmod antar jag. Ja, men, någonting som jag störde mig på som fan. Nu blir det lite spoiler här för Breaking Bad. Spoiler för Breaking Bad. Mm, det är ju, vad heter det... Ska du, du förbättra du kom... serieupplevelsen? <laughs> kommer du ihåg den här scenen när Jesses eh, flickvän tar över dosen? Mm. Och eh, Walter kommer dit. Mm. Och han bara låter henne dö. Åh, oh, jävla... Ja, spoiler mm. Ja, men jag sa ju det. Ja, men vad fan. Ja. Eh, alltså, när jag såg den då första vändan, då var jag så för fan Walter, du är ett jävla svin. Alltså, vad vid... vilken hemsk och vidrig människa du är. Ja. Det var liksom det, var det enda jag tog med mig av dig. Och liksom var typ arg på honom ett tag. Ja. Och där liksom, ja, försöker du lappa ihop ditt förhållande, men för fan, du, det är ditt fel att Jesse inte har en flickvän längre. Ja. Men nu andra vändan, då förstår jag ju varför han gjorde så. Ja, ja. alltså mm. han har ju varför? ett motiv. Vad var, var hans motiv då? Men Han vill ju få henne ur vägen. Varför? För att hon håller på att få så här. Äh, hon sabbar Jesse för honom. Äh, fel. Det var, exakt, det var exakt det jag också trodde när jag tittade på den första gången, Tommy. Okej. Okay. Det är jättekul att du inte heller hade märkt det. Mm. Att han låter henne dö det beror enbart på att hon vet om vad han och Jesse har gjort. För Walter är det jätteviktigt att det ingen ska få veta det. Där han är just då. Hon är en, li li vad är hon? en liability. liability. Hon är i risk. Alltså, Okej, okay. det är ju det också. Det har du ju rätt i. Men samtidigt så drar ju hon ur Jesse där och han behöver Jesse. Och han, alltså han, det är ju Också det att han inte vill här, blanda in fler. Han vill ju ha Jesse för att han vet att han kan manipulera och styra och lita på Jesse. Och det är likadant när de börjar med för, uh, jobba för gas. Mm. Han vill ju inte ha någon annan än Jesse även om den andra är mer kompetent. Mm. Så han vill ju verkligen ha kvar Jesse. Ja, fast han... Alltså, nu går vi lite hem, ja, alltså Nej, fast alltså... Om jag minns det hela rätten. Han, han är ju lyrisk över att han får jobba med den här andra killen som brinner för kemi på samma sätt som han gör. Oj, oh, men hur blir det sen då? Jo, men då, får jag, då, då förstår ju Walter att den här killen har ju, ju, ju gas anställt enbart för att han ska kunna ta över Walters jobb. Jo, jo, men det gör ju gas med Jesse sen också. Ja, jo. Gud vad vi har spoilat på Eckenberg. <laughs> ja. Okej, okay, ska vi sluta spoila Breaking Bad då? Ja, men alltså, det jag vill komma till det är det här att liksom alltså ge, jätte fi, fina upplevelser blir bättre om man får uppleva dem flera gånger. Och jag tror att det kan vad heter det appliceras på mer än bara tv-serier. Vi har ju typ exempel ett film, Drive, som vi har pratat om. Oh. Eh, som jag typ inte förstod alls och tyckte det var helt värdelöst när jag såg den första gången. Men för din skull så gav jag den en andra chans. Och liksom mindblown och så bara shit. Efter att ha pratat med dig när du hade berättat saker och ting. Eh, alla som inte har sett Drive. Eh, det här är fan ingen spoiler. Ser det som en superhjältefilm som blir det mycket bättre. Mm. Eller hur? Mm. Och han, hans. Ja, jo, men han är ju en, en superhjälte. Ja. Ryan Gosling är en super superhero. superhero. <laughs> eh, och, och det här kan ju appliceras på, på, på, på, på allting tror jag som, som ger en, eh, någon, någon viss eh, slags njutning. Eh, jag menar det, det, det sägs ju till exempel det här om vi ska ta en sån grej. säg eh, om jag har koll på det eller inte. Det låter ju vara osagt. Men om, om du skulle till exempel ska röka på. Då, då, då finns det ju de som säger att ah, men första gången känner du inget. Till exempel. Uh, vi har musik, Tommy. Uh, ja, ja, eller vad fan, vi kan, vi kan ta alkohol. Alltså det som alla håller på med. Utom du, du? Ja, utom du. Jag menar, första fyllan är ju eh, hemsk. Eller sex. Jag, menar, jag, jag, ska ju komma, jag tänkte ju toppa med knulla. Åh, oh, fan. Vad fan. Jag jag är inte, ja, det gjorde jag. Men, men det är ändå, då, är, då är du inne på samma lite tanke. Förstår du vad jag är ute efter? Fast min första gång var bättre än min andra gång. Okej, okay, ja, det, det kan jag inte. Så var det inte för mig. Um, jag tror oskull i en vattensäng, då med. Det har jag sagt förut, tror jag. Uh, ja, det har du nog. Det, det, alltså, det, liksom, fumla med pitten för första gången. En vattensäng att rekommendera. <skratt> hur, många, hur många gånger råkar den hamna i naven? <skratt> ja, precis. No, not there. Som i, som i The Room, där har de navelsex. sex. <skratt> Ja, ja, det har de. Men, men förstår du nu att jag liksom, jag, det här att upp, någonting, som, någonting som är positivt eh, för en eh, blir bättre ju fler gånger man får uppleva det. Ja. Förstår du? Jag förstår. Så, så, så det här liksom, din det här tese jag skulle aldrig kunna se på en tv-serie en gång till. Det antar jag att det är bara för att det är så, en tv-serie tar upp så mycket av din tid. För det, filmer kan du se flera gånger. Ja, det gör jag. Ja. Och vissa filmer mm. som till exempel Oldboy blir mm. bättre. Och filmen som jag pratade om förra veckan, Instructions Not Included. Mm. Det är en sån här film som jag skulle kunna se om igen. Uh, speciellt om det är med någon som inte har sett den. Mm. För att det är så mycket som man... När, man... när man vet hur den slutar och så tänker man tillbaka. Och att liksom Aha! Det var så då, åh, och det där, det är för att... Och så där. Så, så, sådana filmer har jag en behållning av mm. Men Vad heter det Så att uh, Visst vi, kommer vi fram till någonting nu um, Om någonting är bra så vill man göra det igen Vi har ju diskuterat uh, Mitt förhållande här uh, Var det förra veckan eller var det förra, förra veckan Jag tror att det var för två veckor sedan du, Tobbe. Tiden går så fort. Tiden går så fort när man har kul. Mm. Mm. Fast fan, jag är ju trött på vad vara sommarledare nu faktiskt. Ja, visst längtar du tillbaka lite till... Jag eller? längtar tillbaka till skolan nu. Alltså, jag, kan, jag har jobbat nu tre dagar. Uh. Uh, det är ju jätteskönt att ha kommit in i den där lunken igen. Uh. Uh, och det som är så jävla sjukt är att... Jag, alltså jag har typ inte... Jag har inte en minne har jag väl, men alltså... Det känns inte som att jag var ledig förra veckan, förstår du? Uh -huh. Utan nu är så här, ja ah, men fan, vadå ledig? Jag har väl jobbat hela tiden. Jag har varit ledig i två månader nu. Mm. Jag vill inte vara ledig någon mer. Nej. Så nu är jag tillbaka till skolan. Det är väl långt kvar. Nu är jag, ja, början av 6 september eller sånt där. Mm. Uh, nu vill jag gå på föreläsningar och seminarier och träffa klasskompisar och jag vill se om jag får en ny klass eller om jag får en gammal klass. Tommy? Ja. Uh -huh. Får jag fråga en sak? Ja, fråga en sak. För, för du var ju ändå inne på, alltså du inledde det här, den här, det här samtalet nu att vi har pratat om ditt förhållande. Ja. Är det så att du har ett, ett litet större sug nu, <laughs> nu att, åter... att återvända till skolbänken då du läser en sån, ett sådant program där det är till största del flickor? Ja, det gör ju typ ensam kille bland 23 tjejer. Så att du liksom ska spela ut ditt kort och liksom så att... Vet ni vad? Jag har sett hur ni har tittat på mig. <laughs> I'm up for grabs. Det, det är bara en som har tittat på mig. Och ja. jag tror att hon bara gör så. Okej, okay, hon, hon, hon är så här creepy. Jag men alltså, det, det är så roligt. För hon är skitsöt också. H hennes grej är att sitta och titta såhär lite så här lockande på, på, på, på folk. Nej men alltså, det, det är, hon är typ... För kanske den så sötaste tjejen i klassen. Uh, kanske? Ja. Okej. Okay. Och, och typ... Det brukar ju vara ganska så här. Just när det kommer till så här klasser. Ja. Alltså det var ju alltid liksom... Det här är den snyggaste tjejen i klassen. Det fanns ju en som var den snyggaste. Jo men alltså det är ju, Man kan ju vara söt på så många olika sätt. Ja i och för sig. Men när man var liten liksom. När man gick i ja, ja, mellanstadiet. Då var det... Då... Så där. Ja precis. Ja. Uh, nej, och jag, jag, har ju, jag berättade ju om henne för dig Typ efter första veckan också För att mm. hon var typ den första som jag träffade Och sen hamnade inte hon och jag i samma klass Men vi som tillbringade första dagen tillsammans mm. Och då berättade jag om henne för dig För att du vet Folk som brukar ha så här, svalor Tatuerade under nyckelbenen typ mm. uh, Hon har motorsågar där Ja just det Hon har tatuerat ja, det... motorsågar där oh. jag tyckte det var så jävla coolt Mm. Men hon, om, om, om vi har så här seminarier och sen så eh, står vi i en ring runt ett bord eller något sånt där. Eh, och så, så säger jag någonting och folk tittar på mig när jag säger någonting. Och sen slutar jag prata och folk tittar på bordet igen. Ah. Utom hon, för hon, hennes blick kan typ så här dröja kvar. Och så här bara fortsätta se stirra på en och sen, när du vet, när man tittar på någon, och sen så tittar den på dig, och ser att du tittar på den. Då brukar man ju så här. Oj, just det, nu sitter jag och stirrar på den här personen och tittar bort liksom. Ja. Inte hon. Så hon, jag känner hur hon så här fortsätter titta på mig efter att jag har slutat prata. Och sen så känns det som att hon väntar på att jag ska säga någonting mer. Mm. Och då, så tittar jag lite på henne som så här, Vill du någonting? Vad då. Du bara vara fan klor på. Ja, lite grann. Nej, men, <laughs> lite mer undrande så sådär. Ja. Eh, och, och, och vi får så här, ögonkontakt. Och hon bryr sig inte. Hon bara fortsätter titta. Och det är jag som tittar bort. ja Och sen så, så kan jag få så här, ögonkontakt med henne här, två, tre gånger innan hon slutar titta på mig. Och jag, jag vet inte. Jag, jag, måste fråga, jag måste fråga de andra i klassen om de har upplevt samma sak. Mm. För att, speciellt i slutet av. Eh, slutet av vårterminen nu ja. så var det väldigt ofta som hon typ stirrade. Man, man märkte att hon så här stirrade på en. Men om, hon in, om, de, om dina klasskamrater inte upplevde samma sak då? Hur, ja, ja. hur tänker du bemöta det? Jag vet inte. Ja. Jag, jag, det, var... det har jag inte funderat på. Jag, liksom, men jag tror hon har pojken. Det är ju inget sånt. Plus att hon är alldeles för alldeles snygg för mig. Ja men gud, Tommy. <laughs> vet du vad som är så bra med att säga sådär? Jo, jag vet. Jag säger, ju, jag säger det och jag känner det typ jämnt. Jo, jo, men vet du vad? Det är ju jätteförlämpande mot de som man faktiskt har. Typ. Du, det är det. det. har jag aldrig tänkt Det på. är ju jätteför... Ja, Okej, okay. så jag som har varit med dig. Jag är så här lagom snygg ja. Ja, just det. Men, så det ska så man inte aldrig... säga. Nej, så är jag. Det. det har jag aldrig tänkt på. Nej, det där ska vi sluta använda. Ja, Man ska aldrig det. säga att någon är för snygg för en. Nej. Det men finns samtidigt så kan man är inte är ignorera dig, Tommy. Vad dig, du? Det finns ingen som är för snygg för dig. Nej, nej. det finns ingen som är för snygg för mig. Hade jag nej. bara haft tillräckligt mycket pengar hade jag kunnat ha fått vem som helst. Det har ingenting med utseende att göra. Det är snarare nej. att jag är för fattig. Okej. Okay. Ja. Um, mm. Nej, men... men jag det vet inte. Det? Ja. Det, det blir ju bra poddprat om, om jag börjar flytta runt i klassen. Ja, men det var bara det jag tänkte. Men det var inte det du, du, du ville prata om nu. Nej, jag tänkte prata lite om ja, kulturkrockar som har hänt eh, när man träffar någon som inte född och vuxen i Sverige. Mm. Eh, och det här var ju liksom inte en så här... Det här var inte en så här date-date där man hade så här intentioner att, att det skulle leda till någonting mer intimt. Okej. Okay. Utan det här var bara så här, ja men vi har snackat, det är trevligt, vi tar och träffas och sen... Vem vet? Um, och hon är från, uh, jag, jag kollade ju upp, för jag kommer inte ihåg vad det var för land, för det är så land som man aldrig hör, hör någonting om, för det händer mm. ingenting där. Moldavien. Tintin. Moldova, är det, Moda, är det, Molda, är det Moldavien? Ja, ja, jag är nästan, alltså nu, nu... Pratar man jag, ryska där? Jag vet inte, men jag, jag, nu ska vi se. Jag är nästan, jag är hund, nej jag kan inte vara hundra, men alltså för mig som Moldavien Tintin i Haggasön utspelas så där Rasta Populus är typ det härifrån. För, för, för hon, hon pratar ryska. Ja, jo, men, alltså, det, det är två barn i Tintin i hajskön, och de har ju så här typiskt ryska, så, du vet, så här folkdräkter på sig i serien. Ja, ja, ja. För när hennes mamma ringde, då, då pratade hon ryska med sin mamma. Vad <går> alltså, gud, vad va, va het där. Och när man, ah. Det är så hett när, när någon pratar ett annat språk. Vad inte ryska de är? Jo, jag tycker det är skit En traktor. <laughs> en traktor till. Alltså, det är jättekonstigt. vilket fall som helst, vi skulle, ut, vi skulle träffas på Sergejus torg här i Stockholm. några du efter könsord på ryska? Nej. Det är det första man frågar när man träffar någon som pratar ett annat språk. Vad heter kuk på ditt språk? Ja, fast. Hon, nah, ja jag vet inte. Hon kanske är lite för pryd för det, jag vet inte. Alltså, det, det är jävligt schysst öppningsgrej liksom, när ni sätter det på fiket så bara, du, jag har, jag har tänkt på en grej. Jag har tänkt på en grej. Jag har tänkt på kuk, vad heter det på ditt språk? Ja. ja. Uh, vi, skulle, vi skulle träffas på Särgelsetor och vi skulle hitta ett konditori i stan som säljer tårtor för ens mamma för lår. Mm -hmm. uh, och då gick vi och letade, och letade och letade och pratade och pratade och sådär. Mm. Och det var ganska svårt att hitta ett konditori i, i centrum faktiskt. Varken hon eller jag kan Stockholm. Nej. Uh, så vi, det slutade med att vi hittade en, en, en, en tårta i ett så här, i vanligt café då, då. Och tänkte att den skulle vara skitdyr. Men den kostade bara 250 kronor. Och det är ju inte så jävla dyrt för en tårta egentligen. Tårtan är... är ganska dyra. Jag ska kalla oss för London på lördag. Den tårt även går på 800 spän. Ja, precis. Så 250 kronor, du tycker, det var inte så farligt. De skulle du kunna ha tagit mycket, mycket dyrare. Men den tårtan ni köpte, det var väl knatta, knappast Optimus Prime och Grimlock på den, va? Nej, och den var säkert inte lika stor heller. Nej. Nej. Um, så vi hittade den tårtan, och sen så typ uh, tänkte jag då att uh, nu är dagens slut. Nu skiljs vi åt vid T-centralen. Hon mm. åker mot eh, Sollentuna, tror jag han åker. Danderyd. Danderyd mm. åkte hon mot. Mm. Och jag tänkte att jag åker mot, eh, hem mot Heselby då, då. Men så föreslår hon att jag eh, hänger med henne. Och då tänkte jag, jaha, okej. Okay. Eh, dagen är inte slut. Så då satt vi satt vi oss mm. på tåget mot Danderyd då. då. Fråga Och, här då. Ja. Började Tommy tänka lite snusk då? Nej, det var ju mitt på dagen och jag visste ju att hon bor ju hemma och sådär. Hon är ju 20. så Hon har ju inte flyttat hemifrån än. När man, är, nej, nej. När man bor i Stockholm och är 20, då bor man förmodligen hemma. Okej. Ja. Um, och, och, och då tänkte jag... Då, då fick jag veta på resan dit då, att hon, hon bor ju lite mitt ute i ingenstans. Eh, mitt ute i skogen då. då en bra mm. bit utanför Danderyd. För den, jag tänkte att hon... Jag frågade henne... Kostar det kostar inte jättemycket att bo i Danderyd för jag har fått för mig att det är så här väldigt eh, fint lite som Lidingö och Täby och sådär att det här bor rika människor eh, men nej de bor en bra bit utanför Danderyd så man måste ta buss så då tänker jag ja, men då sitter jag och, och, och väntar på bussen med henne då då vid tunnelbanestationen och sen när bussen kommer så kramar vi hej då jag sätter mig på tunnelbanan och åker mot Hässelby så vi sitter där och, och väntar på bussen ungefär en kvart, 20 minuter. Och det blir lite så här småflörtigt. Uh, och när bussen kommer så uh, drar hon liksom med mig ombord på bussen då, då. Och då tänker jag, okej, okay, nu, nu verkar det ju vara som att jag ska hänga med henne hem. Ja. Ja. Uh, och, och så satt vi där på bussen och och och, och pratade och sådär och om om tårtan och om hennes mamma. Och då var då hennes mamma ringde också och jag hörde henne prata ryska. Jag tänkte fan, vad söt där och så här, höra ett så här, främmande språk på något vis. Jag vet inte. Jag gillar det. Um, och så sa jag någonting som så här, antydde att jag skulle träffa hennes mamma. Och mm. hon verkade lite så här. vad vill du det? Och då, och då tänkte jag, då tänkte Tommy in i huvudet. Ja, du håller just på att dra med mig hem dit jag vet att din mamma är. Så då, nu blev jag lite förvirrad här. Vad händer? Så då tänkte jag att hon ska hem och lämna tårtan i kylen hemma. Och att vi sen sticker iväg och gör någonting annat. Okej. Okay. Fine, tänkte jag. Typ, de har säkert... Där hon bor finns det säkert något, något centrum eller något sånt där. Något kafé eller något där man kan sitta och, och, och fika och prata om mysa. Um, så när vi hade åkt buss i ungefär 20 minuter ut i ingenstans. I skog, campingplatser och sådär. Uh, så kliver vi av bussen. Och hon, hon pekar att där på andra sidan vägen uh, är busshållplatsen där bussen går tillbaka till Danderyd då, då och kramar hej då tackar för en trevlig dag hej då lämnar Va? mig där mitt ute i skogen vid bussarplatsen Nej. och jag liksom typ okej okay, typ glöm inte att säga åt, berätta för din mamma att glöm inte att ge mig cred för tårtan för jag hjälpte dig leta ja. och sen stack hon och jag ställde mig och väntade på bussen och åkte tillbaka till Danderyd och hoppa på tunnelbanan och åkte hem till men, eh, Har ni hört efter det här? Ja, det har vi. Har du fått någon förklaring? Nej, jag har, inte, jag har inte tagit upp det här. Men jag misstänker att det här är en kulturkrock. Ja, men det är jag försöker liksom verkligen säga. Det här är en kulturkrock, ja. tänker du? Ja, för att jag, jag, jag, jag, jag tänker alltså, att... I min värld är det bara ett jävligt puckat beteende från hennes sida. Nej, men jag undrar ju om det är som, som så att i, i hennes lands kultur... Om det är som så att när man går på en dejt så ska killen följa med tjejen hela vägen hem. Att han liksom ska följa med okay. henne hem och lämna av henne och se till så att hon kommer hem välbollen. Är, är hon nyinflyttad hon, i har bott i, hon har bott i Sverige kanske två år bara. Okej, okay, ja, då har ni ju dejtat innan. Uh, jag jag, jag, jag Nej, jag, jag vill kolla om din teori håller. Eller du menar att hon har blivit lärd så att det är så här du gör sen. Ja, alltså, jag undrar ju, är jag knasig som, som, som trodde att, att när hon släpper med mig först på tunnelbanan och sen på bussen mitt ute i ingenstans, och sen så här, ska jag bara vända och åka hem? Igen? Nej, men alltså, jag skulle vara övertygad om att jag skulle ha fått följt med hem. Ja! ja alltså, det, det finns väl... Hon drog ja, är... med mig. Var det värt det då? Var det en trevlig busstur? Det var ju Eller en var alldeles för varm busstur. Ja, det var det, okej. Okay. Ja, men mm. hon är ju söt och trevlig och sådär, så det var ju värt det men mm. det var ju, jag, jag, jag blev lite fundersam bara och undrade om det var en kulturkrock. Ja, jag skulle nog säga att det här var en, om, om, det här var nog förmodligen en av de sämsta kulturkrockarna ever. <laughs> men jag, jag fick en till kulturkrock i Södermalm också. Vad jag tror är en kulturkrock i alla fall. Och det, det, det, det var ju det att det, det, det var en sushi restaurang. Jag träffade Eh, jag träffade en i, i, i Söderhamn när jag var och besökte familje och det är bara en halvtimme till Söderhamn med buss mm. så då åkte jag och träffade henne eh, och så, så skulle vi eh, äta sushi på en eh, sushi-restaurang där och de som ägde den där sushi-restaurangen kan inte ha bott i Sverige väldigt länge utan de, de pratade så här väldigt i svenska och frågade mig ofta vad, vad saker och ting hette på, på svenska vad heter? Mm. Hon pekade på luftkonditioner. Frågar hon frågar dig vad kuk heter på svenska? <laughs> Pe pekar på mitt skrev och fråga <laughs> vad heter? vad heter? Ja. Nej, hon, hon kunde inte säga R. Hon sa, hon sa L till R och sådär. Så det jo, var väldigt men... så stereotypt äh, asiatiskt ja. prat. Väldigt, väldigt grov brytning. Och, och pekar det, på egentligen? saker och, och frågar mig vad det heter på svenska. Har du svar på det, Tommy? Du som kan ganska mycket om asiater, varför kan inte de säga uh, Tecknet R? för R och L på japanska är samma tecken. Jaha. Det är förklaringen jag har hört i alla fall. Ah, ja. uh, om, om det är någon som vet en bättre förklaring någon som stämmer lite mer så får de ju ringa in och uh, <går> spela in på telefonsvaran så kör vi det i nästa avsnitt. Okej, det är vår gemensamma telefon. Som ja, vi kan vi inte har... be läsare, och så här, eller vad säger lyssnare och så här, skicka in ljudklipp? Jo. Ja, så kör vi dem. Har ni, okay. en, har ni några frågor till mig eller där? Skicka in ett ljudklipp. Ja. Så kör vi det i podden. Ja. Ja, vilket fall som helst. De märkte väl typ att vi var typ ute på en date. Ja. Uh, och så beställde jag en, en, en, en grej från menyn då, då. Mm. Och sen beställde hon som jag var med en grej från menyn. Och sen gick vi och, och hämtade ut kontanter för att de tog inte kort på det där stället. Nej. Och sen kom vi tillbaka med kontanter och eh, jag skulle betala min först och sen skulle hon jag var med betala sin. Mm. Men tanten i kassan då då eh, bestämde sig för att jag ska betala både för mig och henne. Mm. Och, och då antar jag nu att du är ute efter att det här var en kulturkrock för att den här japanska damen jag vet inte om hon, de är japan. Hon är van nej men någonting. vi säger det ja, att de är vana med att killen alltid betalar. Ja, precis. Det var också en skitdålig kulturkrok tycker jag. Det var mer som att, jag menar, är det något speciellt för Japan? Alltså det, det är väl... Nej men Sverige är ju så här mycket mer progressivt när det kommer till att man betalar var, för, var för sig liksom. Nej men det, det vill vi väl inte riktigt påstå. Jo hurra. Och då har väl, vem har varit mest ute i svängen av oss två? Ja hur mycket har du, mycket har du varit i svängen i andra länder då? Sve Sverige är mer jämställt när det kommer till sånt här än de flesta andra länderna. Jo, men alltså jag tror inte att du, äh, De tänkte nej. att jag hade bjudit ut henne på en date och att jag ska betala. Ja. För inte fan tror hon att jag ska äta två rätter eller? Du hade du hade, du hade velat att hon hade frågat äh, betala båda? Ja, precis. Mm. Men hon bara tog betalt för båda för mig och sen så var det med det. Hon tog för hon tog givet att du var en rik jävel som du var där med en snygg tjej <laughs> Att jag ska vara en gentleman ja. Ja. Nej men förlåt Jag ska komma på bättre Jag ska råka ut för bättre kulturkrockar Nästa gång Avsnitt 26 Är slut alldeles strax Tommy vi ska väl pusha lite till För det, den här idén du bara fick Helt plötsligt Ah. Eh, mitt, i, mitt i programmet. Mm. Eh, ta det ändå. Om ni har en fråga eller en kommentar eller något sånt där, Eller bara som, något som. politiskt budskap som ni vill sprida och, och ge en plattform. Mm. Skicka in ljudklippet till oss så, så kör vi det i podden. Och sen mm. kan vi svara på den frågan eller kommentera det politiska budskapet. Ja, precis. Ska vi, ska vi lova att vad de än säger så kommer vi köra det. Alltså, får vi in... Alltså, alla ljudklipp vi får in eh, kommer, va, kommer få vara med i podden. För det är, alltså, det, det är ingenting vi står för. Om, om, om de... Okej. Okay. Alla ljudklipp vi får in som är under en minut. Ja, precis. För för om någon spelar in, typ, när de sitter och så här fappar i 20 minuter, och det är 20 minuter och... De... du kommer inte vi spela upp det i podden. eller? Nej, inte 20 minuter. Men, men en minut färg. av det. Ja, ja absolut. Mm. Alltså, men men, men alltså, och vill de bara skicka in en ljudfil där de berättar hur, hur, hur vad bra de tycker att vi är? Mm. Så, så får de göra det. Och det roligaste nu, du och jag. Jag vet att både du och jag, våra huvuden nu. Får du säga, fan, det här kan bli jättekul. Men vi kommer, <laughs> Ingen inte kommer få, skicka in någonting. Nej, vi kommer inte få in en ljudfil. Och grejen, är, var, alltså, vi skulle ju ha kollat upp nu. Eh, vad vi har för mailadress. Har vi fått. Alltså, har du. Det, det är du som har. Det är du som bostar över mailadressen. Har du kollat om vi har fått någon mail någon gång? Nej, det kan vi inte ha fått. För vi, typ har, vi, vi sa typ mailadressen i första avsnittet, så har vi aldrig nämnt våra mail. <laughs> ska, ska, ska vi säga ska vi säga mailadressen nu då? Kan du den då? Tommy och Ludde.gmail.com. at gmail.com. Ja. ta den igen? Tommy och Ludde at gmail.com Exakt. Eh, jag kanske borde ta och kolla den faktiskt. Ja, gör det. Jag har aldrig kollat den. Nej, vi jag, kanske har fått Jag någonting. vet inte om, vi, om jag vet lösnordet. Nej, okej. Okay. <laughs> Eller vänta så... nu, jag har lösnordet sparat så det gör ingenting. Nej, men vad bra. Mm. Eh, så får vi se om det dimper ner någonting i, i, i brevlådan så att säga. Och, eh. på tal om ordet fappa, Ludde. Ja. Eh, det heter fappa både för män och kvinnor. Okej, okay. eh, fan, apropå Fappap, jag var inne på en hemsida och heter den FapRap eller någonting. FapRap? Ja. Okej, okay. är det så här kondomer för runk då eller? Nej, nej, vet du vad det är? Det, det är typ så här stora typ skins för kylskåp eller typ PlayStation 4 och Xbox One. Med mm. så kan man alltså jag, jag, jag är ju alltså min favorit just nu när det kommer till på på jag, tror, jag, vet, jag är osäker på om hon har slutat producera film faktiskt. Alltså hon producerar egna filmer men jag vet inte om hon är framför kamera längre men det, det är den här Christy Mack. Och jag satt verkligen så här med muspekaren på köpknappen om jag skulle köpa ett skin till min PS4 med henne på. Men Ludde, gud jag, vad jag, hemskt det skulle vara. Jag, jag vet, jag var jättenära men sen kom jag på att jag inte var 14 år och, och, och satt och skrek nigger åt folk på Xbox Live. Och sen kom kände... du på att du har två barn där hemma också. Den tanken slog mig dock aldrig nej, nej. men nu, nu bra att du påminner mig om att jag ja. men jag har ju varit barnfri nu. nu du har, ju, du har ju faktiskt redan kuddar med nakna kvinnor där hemma. Ja, det har jag ju ja. Ja. faktiskt. Uh, mm. Det stämmer. Uh, ja Men i alla fall, då hoppas vi på ljudfilet till nästa vecka, Tommy. Ja, det kommer ju hända. Mm. Uh, ska vi säga så? ja. Yeah. Yeah. Yo, uh, word, adjective, <laughs> pronoun, adverb, run on and on and on, where my gerund's at. <laughs> Parentheticals. <coughs> uh. Shit, motherfucker, ass tits, cunt cock, motherfucker, shit, ass tits, motherfucker, shit. Come on. Pickety pop, pickety pop, pickety pop, pickety pop, pop, pop, pop, pop,